Ba, Ondarri biko kiroldegian aurkitzen gara, izan ere gaur ba, bertan aurkeztu du ondarribia bia irun e, saskibalo Italdeak, ba, bere den berriaren den boraldiberria aurkeztu du izan ere, eta beno ba, hemen daukagu ba, guztia baipatzeko lehira aromen ba, presidenta berria, kaixo e, guardion. Kaixo guardion. Bueno, aipatu ba, bezela aurkezpenean e, argi utzi da, bueno, ba uda izan dela, baina bueno, argi dago, eh, ba bueno, roska sarez bat eh desagertua da, bueno, e, garai zaiak direla, baina bueno, laguntza ezberdinekin aipatu duzun bezela, ba, bueno, aurrera atera da proiektua eta bueno, horretan jarritzen duzute, eh, borroka horretan. Bai, hori da. Izan dira 3 irubi bete oso gogorrak, e, e, ez eh es esudala que txuten o o etzekiten emango zuten eta bueno argia zegoen hasieratik ba egia izan ba, e, neskeko zaskibaloiako eh subentzioak egongo sirela baina ezgendakion ba nolakoak izango ziren ta badakigu e, Bueno, askenean ekipoa hauek mantentzea badiru ba, kopuru nahikoa behar dela eta hori ba, garbi izan arte ba basengendun ba aurreraka ba, bota, no? Askenean nola lortu zen e, bi instituzioak ja esatea se diru kopuru eman beltzuen, ba hasi ginen jartzen e, kluban lanean. E, kluba gertatu sanada, eh zegoen eserrin gabe dana eta hasierati ba hasiergenduun dana barrutik organizatzen eta gero ba askenean ba, ekipoa ba, ba egiten ba se urrengo laun baten ja jokatzen genduun horia 13 amair, urriaren 13an jukatu bergen genduun horrenko partidoa. Ordun izan dira gisaan 3000 bete oso oso oso gogorrak, oso lan asko e, egin dugu esan duten e, bezala ez nire lana bakarriz no egon dira kluban jende asko lan egindutela nurekin hau aurreraka ateatzea. eta bueno askenean lortu dugu baina hau da bakarrik hasiera eta oraindiken daukagu gauza asko talburu asko lortzeko eta orain ba ja ekipoa ja e, astengeranean ja jokatzen ba ja beste helburu begira hasiko gera izan ere bueno aipatu duzu ba hemen ondarrian lan handia gain dela azken urteetan Saski Baloiareri begira Bueno, suposatzen dut eh zuzendaritza berriarekin helburuak ere ez berdinak direla, ta bueno, beste helburu batzuk ere sarriko dituzutela. Berba, bueno, pixkat aurrera begira. Bai, helburu horien buruz nik esango nuke, que Bueno, iruditu dela ke Hondarribiko ekipoa zela eta hemengoa zela bakarrik, no. Eh guk nahi duguna lortu eh da, ba, ba ekipoa Gipuzkoa guztia irekitzea. E, hortako e, Esan deten bezaela egin ba, be da beste klubekin herritako kublekin hitzein eta hasi ba, ba, bueno, gauzako osatzen ba, azkenean ba, ez bakarrik ondarrik bai ondarribin jokatuko du ekipoa honek baina azkenean saiatzen ba, baldima gara astian ba, zehar ba, beste herri batzutan entrenatzen eta klubekin ba, mantentzea erlazioa ba, azkeni egingo duguna da ekipo hau ez ondarribik bakarrik gelditu edo behintztenmengo jende ustea da ustea. Ba, hemen goa dela, ba, azkenean gipuzko guztiako ekipuko e, dela. nota. E, zaiatuko geana da, ba, e, azkenean lortzen baldima dugu, ba, klube guztietan, e, azkenean harremanetan azten baldima geha, eta zerbait lortzen da, ba, kolaberio jozio bidez edo ez dakitzen moduz ba, azten baldima gera, ba, Ba, hori ba, ba, linea bat jarraituz, ba, jokalari gazteak behintzat jakiteko behintzat dagoela zerbait eginda edo lantzen ari dara zerbait ba, berak azkenean bere urtean, bere urteetan ba, ekipo, goiko ekipoetan jokatzeko, ba, bueno, ba zerbait lortuko dugu baino. Hori izango da salia eta estea aurten lortuko estare eta bueno, izango da zerbait ba, planteatuko dugula hemen dikana aurrea ingo duguna. Mm -hmm. Sanera bueno, e, orain arte ba aipatua zela behar bada ba gutxi izan dira hemen go zeskiraloian, eh begira, bueno, zu bere momentuan bat izan zara, hor eta orain behar bada bueno, bada beste bat, e, Laura Arroyo da denborarekin horrek ere errazten du, ez aipatu bezala, ba gaztetxoek hasten direne jolasten ikuste ba, ikustea aukera badela, eh lan eginda ba berbada iristeko, ez. Hori da saila da, azkenean em, gorian goimailako ekipo batean egotea saila da, badakigu e, egia san, ba nere bo, nera dinekoa kaliatu ginan beintzat posainoi barburu, nerei barburu, eh ba, jende asko aliatu zen. baina bueno, aurten esan duen bezala sirsarrieek ba ez da, da er ja, askenean pizka konpaginatzea bai estudioak eta eta entrenatzea eta ordun ba hori ba saiatuko geagu beintzat hori nahi dete san, askenean saiatuko gea klubek klubekin hitzein da, nola, nola behintzat ba, ba, planteatu gure jokalari o gure gasteei nola egin dezakeen bila porque nik ere bai estudiatu eta ni nere karrera daukat eta jokalatu dut e, goi mailan mm -hmm. eta ordun ba bueno, nola laguntzea jokalari gazte hoiei ba askenean ba bilakegi Da, eta ondo eginda kenian lortzen dala, ba, mahi bate aliatzea. Edo behintzat, e, ondo entrenatzen eta gauzak e, argi izan da, ba, gauzak errexogo lortzen direla. Uhum. Eta, bueno, egipuzko taldean egituraketari egitu begira, ez dakindola ikusten duzuten, arbir bezala, behar azken urteetan lagunaroiten ari den e, lana Eta, bueno, ari da, e, ez e, hausten taldea, e, egipuzko taldeak, baizik eta, bueno, ba, elkar lan hori sustatzen, eta azkenbatean bueno, e, e, ba bueno, eh Asso bai mutileta mainesketan lan du eta azkenan da pixkat elkarlan hori sustatzea zuketan bezala behar bada ba jokalariei batek ba aukerak baldin baditu eta dagoen taldean ba, ez badu ondo e, garatzeko aukera ba igual beste non baitera eh aurreratu eta hola bere garapena hobetzen. Eske ez azkenian ba? gertatzena da da dago dirua. Eh, ekonokimiko situazioenek ematen du bazkenean klubak eta inberdirala autofinanziatu. Autofinanziatu nola, bazkenean gurasoek ordaintzen bere kuotak eta ekip kluba hori mantentzea. Eh, se sergatikan esaten dut hau ba daukau suertea instituzioak beintzat orain oraingoz ba, e, nahi dutela fomentatu edo nahi dutela aurrea aurrea bota e, esku alboi eta emakusmezko esku alboia ordun hori aprobetxatuen berda ta nola aprobetxatuen berda ba aprobetxatu berda on gausak ondo egiten ondo egiten eta e, pentsatuzke diru kopuru hori dago eta diru kopuru hori dago lana ondo egiteko eta Azkenean, ba, gipuzko diru hori gipuzkoan geldieko eta azkenean ba, ba, lortzeko sai gauza ondo egiten baldin bad dira aerako dira ba, e, lortzeko azkenean bat gipuzkoarko e, talde bat hori nahi dugu lortu Eztak lortuko dugun, edo ez, edo igual ez, mm, e, e, lortzen dugun ekip hori ez da izango horreneko mailakoa. Igual izango da maila bikoa. Ba, bikoa izaten baldima du, ba, bikoa izango da, baina gila esan, nolaz dakagu beste diruko pururiek eta gura zuek, e, generalki ez, indute pagatu jama e, ba, sortzi urte mm, Ja komplitzentutunean jokalariak ez dute jarraituko mm, ordaintzen jokalari hoiei edo jokolasteko klub batean. Orduan horregatik, ba aprobetxatu da, hori institutuak dirua ematen dutena, ba askenean ba talde bat egiteko eta askenean jokalariak hemen gelditzeko diru hori askenean beraientzat izango delako. Mm -hmm. Ados, eta está aquí lo begira, va ligari hasiera emango zaio, kasu honetan e, aurka eta bueno, ez dakit, e, aipatu duzu ba, e, instituzioen laguntza, bueno, e, ba, ere denbora gutxi emandizuela, baina bueno, azken batean ba, lortu zutela taldea osatzea, espero zen zenuten jokalariekin eta bueno, horrek ere ba, ez dakiz zein nolako esperantzak ematen dizkizuen demoral dira begira. Bueno, Esperntza azkenien dakahau eh, nahi, nahi gen duun equipoa ososa hori da oso garrantzitsua, eretzat ja hasiera eta gero ba, esaten hiru e, aste bakararri da damaski entrenatzen ordenun orindikan helburuak pentzeko e, ba, ba ezin dugus ez ditut ikusi ja, jolasten, da azkenian konpetizioa jartzen dizu zuri zuri lekuan ezta. E, behinzat helburua elburu, helburua da e, e, usteet e, e, egin dugun equipopoakin ba, mantendu erre egingo ogiala liga ontan maño geiko su berda hemen kanpoan askenean no jokatzen duten eta zer egiten duten eta eta nun egon egongo gean. Mm -hmm. Ez da behar berba aipatu, ba bueno, eh plantillaren osaketarekin, azken aste eta, ma, bueno, sorriangarri zen lesioak ere ba, behar bada arazo bat sortzen zula, behar nean referentzia bat dortzea begira, baina, bueno, ma, azkenean bertan izango da, behar bada beharku duen bora bat, baina, bueno, horrek ere e, talde guztia eukitza ba, garrantzitsua da, ez? Bai, hori da. E, uste gendun, e, Sonia, ba, hobeto etorriko sala, etorri den mesela, eta hasi zizan entrenatzen eta, ba, egia esan dator e, ba operazio sosos osailakoa, eta bai beak Portugalen entrenatuzun, baina nik uste dut ustezula hobeto e, zegoela. Orduan hasi zen entrenatzen, e, ba bajarrizitzaion e, belauna oso oso hundituta likidoarekin eta ba bueno, bai pixkat e, klubetik eta entrenatzaileaketan nahiko triste gaude, egu gu pentsatzen gendu, negia izan bagendakiun norrenola setorrela, baina ez gaizki, no? Eta orduan, ba, ese gokitzea, ba, askenean, pivoten jokatzeko o ekipo batek e, bi pivoteekin ezin dezu jolasatu. Ta doki beste beste irugarren pivot hori, pues que askenean falta asko egiten dira eta eta pivot beste bat behar da. Ordun ba jo, ba gero oso oso eskaturi galditu ginean, ba bere belaun nola ikusi kendunako. Ordun ba, bueno, ya uste bi aste hontan ya sida la recuperatzen eta egia izan larumaten estu jolasztuko, segundikan bere bere beste jokalere ekin ez du kantxan sart, ezta kantxan sartu, baina bueno, ja uste dute urrengu astean jasiko dela beraiekin azten, pixkanaka, pixkanaka, eta bueno, ba, lortzen baldin madugu azkenean abenduan, baintzate hogei minutu jolaztea, kontentu ba, ba, egongo geha. Uhum. Asiran aipatu patu ezela ba, e, taldezbe asko e, zin izan duen dute liga honetan parte hartu, liga motxagalditu da, hori izakit, e, kompetiziora begira, bare berdinduagoa, suposatzen dute ingo dula berdinduagoa, eta kompetentzia borrokatu bat ikusteaz. Bai, nik uste baietz hori gertatuko dela, nik uste lehen gaurtetan, e, diruko puru asko e, zeuden e, ekipo batzuk goian zeudela, diruko puru asko e, e, gastatzen zuntutela, ba taldea osatzeko eta eta urtenba nik uste dutia ekipo guztiekia naiko bare bare gaudela eta ba, izango da nik uste liga naiko polita izango dala. Osondo ba bueno ba, mila gurekin proiektuaren inguruan e, aritzagatik, eta bueno espero dezagun, bada sortea izan dezala ta bueno aurrera egitea. Da ba, asko zuei.